Varmt välkomna till PL-podden med som vanligt, som er programledare. Jag, Jonas Hansson, kan redan nu be om ursäkt för att förra veckans podd inte kom upp. Jag åkte till Stockholm och glömde kvar alla inspelningar i Göteborg, vilket gjorde att det var svårt redigera, Speciellt om ingen kunde åka att skicka dem till mig heller, som var i närheten. Men det kommer upp samtidigt som den här veckan står, ifall de vill backtracka lite och höra lite om våra åsikter kring kanske framförallt chelsea Manchester united Ja, jag jobbar ju med radio i alla fall och jag är ett Manchester United-fan. Så det ska vi prata lite om sen. Men Med oss också, som vanligt förrän ändå säga, Per Bengtsson från Borås som har hämtat sig lite från guldsegen i söndags. Hoppas jag. Jajamensan, det har vi. Det var väl inte så vilt kan jag påstå. Men det var ju trevligt angenämt så jag måste vara på plats och se vad är Sveriges bästa genom tiderna, lyfta och är ju kul, uh, legend Anders känns som uh, nej, jag jobbar uh, inom kundtjänst på ett uh, modeföretag i Borås. Uh, 25 år och i en månad typ och uh, Liverpool är favoritlaget Jag var med i korta dag då kollar vi på vår andra gäst Också han Så gott som ständigt närvarande Robin Johansson Välkommen Tack så mycket Oj, Nu skickade jag på min dator Som jag inte skulle göra Ja, jag också håller också på Liverpool Hyser inga större känslor för Älvsborg Hyser egentligen inga känslor för något Lag i vårt avlånga land överhuvudtaget. Bek och jag precis från min hemstad Linköping. Eh, eller kan man här titta på damfotgård i Linköping. Fast de har ju tappat lite tycker jag. Så det är det jag tittar inte heller på. Eh, annars ja, jag tycker jag det var en intressant omgång. Så jag ser fram emot och prata lite om det. Mm. Och vi kickar väl igång med vad som ändå inför Helianfall som en stora matchen. Manchester United ja. mot Arsenal. Yes. Mm, slutade 2-1 efter ett sent reduceringsmål av Santi Casorla mm. över där. Ja, det var ju Manchester United var ju som många har påpekat redan, det här är ju en match som ändå är stött och blött som de är de stora matcherna, men United var ganska mycket bättre hela tiden egentligen. Eh, Arsenal det alls de har inte den riktiga killerinstinkten just nu, det känns inte som att eh, kunde jag inte stå emot ett så pass bra lag som Manchester United ändå eh, sen så fick ju såklart Manchester United precis den start man ville med att få mål för tre minuter det är ju lite lättare då såklart på ett skönt backmisstag och Persie som ja. målskytt i Bra psykologiska faktorer där Ja, verkligen, verkligen. Jag, vet jag vet inte hur den spelare Jag vet inte hur den spelare tänker så Men jag, personligen skulle jag, om jag vet att Den spelare jag spelade med förra säsongen Som var den stora stjärnan Går till en klubb och så möter jag den klubben Och så gör personen mål Ja, det måste ju Det måste ju sätta sig lite i skallen ändå Alltså, det tror jag Mm, Jo, jo. ju Ja, men liksom, alla andra Han också, typ, en sån tanken kan ju säkert snurra också. Ja, mm. precis. Det... Och sedan lite där om gräset är grönare på andra sidan. Det, det kan det ju lyckas. också vara så här att shit, fan. Ja, nej, jag tror... Sen är de ju professionella. så de, Jag tror inte de gräver ner totalt. Men det är ju självklart en effekt. Det var ju ingen... Det var väl det var ju bara Sant'Casola som vanligt i den här sången nästan som, som stack ut från mängden. I Arsenal alltså. mm. eh, Värt att nämna Är ju ändå att Rooney Plockade bort Arteta ganska mycket i Arsenal-spel, vilket gör att de hade svårt Att få igång anfallen så att säga. Mm. Mm. De har blivit Defensiv jätte jätt, Egentligen, fast högt upp i planen, Men ändå defensivt mm. bra Men det är ju ganska viktigt när många lag bygger På de här lågt sittande mittfältarna Att man har en forward som går ner och tar det För sparsspelet mm. Inte för att vara sådant, mm. men det, så, lite sånt skulle de behövt ett så pass bra defensivt eh, spel skulle de nog ha behövt. Till exempel när de mötte Barcelona i mm. mm Verkligen. Men det är också det, lite som vi var inne på senaste gången att, att det är en sak att strypa Casolla men också att Ateta tar på sig väldigt mycket och eh, får man knäckt honom, eller liksom utan ja. matchen då, då stoppas blodflödet till resten av Arsenal-kroppen. Mm. Calle ja. Karlsson hade väl hittat att eh, någon statistik där med att jag tror att han hade slått ungefär 40 passningar mindre än vad han brukar göra i en match. Mm. Runt 60 istället för runt 100 tror jag. Mm. Då är jag ju några fin bild också när Rooney längre ner än Carrick liksom bara för att han mm. följde Arteta. Nej man kan, det är Rooney som är mycket bakom att United kan maskera sitt övrigt ganska dåliga försvar faktiskt i nuläget. Och ändå vinna mot sådana lag som Arsenal mm. och Chelsea. Ja, det känns också som, just att Arsenal känns väldigt förutsägbara. Jag menar, innan var de väldigt dynamiska, mycket ungt folk, mycket löpningar, mycket vilja. är kanske ja. inte alltid toppförmågan eller om han höll ut i 90 minuter men man är nu lite mer i arsenalen att komma med så att säga. Ja. Även, mm. nu är det liksom United som sitter på många nycklar och liksom kan göra en sån simpel men smått geniala grej. Bara låsa med hjälp av Rooney medans Arsenal liksom kör i samma ljusspår Utan att komma mm. Jag tycker det är ganska intressant nu med Arsenal eh, det, Eftersom vi, vi har ju länge I många år pratat om det unga Arsenal Där ja De är inte färdiga och bla bla bla Det är ju inte ett ungt Arsenal Som ställer upp mot Manchester United i den här matchen Det är ju det det knappt Det är ju bara Ramsey Och Wilshere som egentligen Kan anses som unga ju, man, vet, hur gammal är Manone? Det kan inte jag Nej, Nej, han är, är, är ju ja, ung, ung, ja, ung för att vara målvakt. Han är runt 24-25 nästan. Ja, ung för att målvakt Ja, ung för att målvakt i alla fall. Men Sanja, han är ju 29 bast nu. Märte för Malen. Det är inga tonåringar där. Det är, inga mm. är det ju inte sant och sälja. Han är också 29. Och Så har man tagit in Kasorla på Dolsk i Eh, och det är ju också sådana som spelar Som egentligen ska vara ganska färdiga I den åldern de är De, de ska ju vara nästan max toppnivå Känns det som mm. Så den, den, det finns ju inte han, han gör ju inte ens det längre Han har inte ens de, de unga spelarna På bänken har han ju Arshavin och sen Martinez De är väl de unga spelarna han ser ju, Eller väl inte Arshavin Genkinson men. <laughs> eh, men annars eh, så är det ju Korsi Ni Cochrane, han är väl ganska ung i och för sig. kanske. Mm. Mm. Shamak, de är inte... Och sen Timo Våkott som fortfarande är, är ung i och för mm. sig. Trots att han har smattat i hur länge som helst. För han är ju, och är ju fortfarande hyfsat ung, men det är inte... Mm. Mest spelade matcher i Arsenal Ja, har han just det. Precis. Eh, ja. Men det känns ju som... Det, det går inte ens skylla på sådana saker längre. Nej. Mm. Nej, men det är väl... Det så grej med av som det känns som att det bygget som påbörjades i samband med bygget av arenan att liksom, nu får vi börja ny vision unga spelare Jag menar det mm. det har ju fallit isär nu de senaste åren när liksom man tänker ja nu kommer vara bra de kommer vara om liksom 2-3 år liksom, när alla liksom mm. peakar liksom när Fabregas är 25 när Nasdaq är 26 eller hon skulle han vara från ja. Percy 29 Som han är nu mm. Jag menar, ja, Klichi också För den delen, han är väl runt 27 Tror jag Ja, ju så det är det ju Jag menar, hade de Fått på håll en kärna Ja, och en, hel, och en hel sång Och en hel eh, Will Sheer mm. Och Fortfarande skulle de behöva en fourvard Men det är tillsammans med Men det, det, det är jävligt sant det där Alltså mm de har tappat tok mycket. Ja. Verkligen. För Arsenal Arsen har nog inte jag tror han kommer inte få sparken. Inte, absolut inte så då får de då får de ju ut totalt då får de nästan åka ut för att han ska kunna få sparken ut Men han har inte han, han måste ju vinna något nästa år som senast annars så tror jag att han är borta. Det måste vara det måste ju vara så. Ja, så alltså det. Han började få slut på, eller att ja. Vänta ett år till. Liksom. Och kan är inte, som jag också har pratat en del om, så är han inte riktigt lika het längre. Nej. Han, var, han kunde ju vara spittfrån galen på bänken och han känns inte lika så länge. Och det är inte ett bra tecken att göra. Mm. Mm. han var mycket bättre förr när han var ett barn där man hade. Snått något ifrån honom. Nu ser jag bara så helt ah, personifiera liksom det där liksom, djupa tvivlet, liksom förtvivlan. Ja. Uh, men det är inte <laughs> det är roligt längre. Det kanske Nej. beror på andra grejer. <laughs> men det är så mm. om man nu ska bli ung, gammal och vis och tona ner sig själv då måste man ju bli liksom Lagerbäck. Och, eller något sånt som i såna har fall tillbaka till honom på en taktik som man absolut tror på och bara är jävligt trygg i den och därför inte brusar upp överhuvudtaget. men han har inte det känns inte som man har gjort det han känns inte som man har någon tydlig trygg taktik som han kan luta sig mot. Nej. Mm. Nej, det, <kål> det är så ja, det är liksom Nytt folk, inte lika bra folk. Det är lite för sönder dess inte samma oförutsägbarhet som det var tidigare. Nej, det för... Stämmer nog bra. Ja, Någon som brusar upp i alla fall, Sir Alex Ferguson. Och han kan jag ju nämna då i förbifarten har ju faktiskt sagt idag att han kommer få en staty. Och det är väl inte helt oväntat? nej. Mm. nej. Det är väl lite mm. till människa. Ja. Ja. Om, om någon ska ha en staty inom fotboll så ska det vara han till sitt lag. Det, mm. Annars kan ju ingen få en staty uppresträd. Nej, det är väl lite så. Nej, men det var mer en, en liten anekdot. Men United ja. tog det och de tog det ändå i en, en, en, en, en ärlig kamp så att säga efter förra helgens domargrejer. Absolut. Det gjorde de ju det var inga konstiga saker och sen, så, sen att de återigen i en, i, en, uh, i en match mot en rival får ett rött kort med sig för de mm. har fått mot Liverpool som ändå framstår som en hett het ja, ja, match dig. även fast det inte är eh, även fast det inte är i tabellen just nu och Chelsea och Arsenal nu alla de har fått röda kort mot United inte Alla har inte varit fel Men det är jävligt mm. intressant att det, att det blir så det, är någon, det kanske är United som är jävligt bra På att få fram det där Då är de så jävla taggade så att de gör de lite dumma saker Det kan vara så enkelt Den psykologin mm. Jo faktiskt eh, Något annat som det. jag tycker var lite roligt i matchen Var ju det här som en i halvlek När, vad heter han, Brassianske vänsterbacken ville ha redan då Sunkade Van Persis tröja Ja Mm. Behöver vi inte ju ha be öppet i alla fall Utan kan man, Nej. om man är tvunget ska Så har man väl be om den i tunneln mm. Ja, det är väl samma sak det har väl alla också varit ut och fördömt Känns det som för det är mm. ju bara idiotiskt Att snacka om att förminska mm. Förminska sin, Sitt lag i, i ett sådant läge mm. Eftersom de ändå är Arsenal De är inte Det är inte Kalmar FF som är på Old Trafford och ska spela Då kan jag förstå om man försöker slita i de stora stjärnorna ströjor liksom mm. En sak som jag måste ta upp Som vi snackade lite förra veckan Och det var Johnny Evans Han hade dra på sin frispark i Premier League år. Han har inte gjort det mm. Det är ju helt sanslöst att han inte har gjort det Jag vet inte Det kan man väl dra åt båda håller Men jag är lite chockerad över det tror du inte Det är, inte. Ja. Men är väldigt ja, jag följsam så men då eh, in på att ibland kan han försätta sig i vissa ja. negativa situationer. Men eh, ändå ja. fascinerande det är fascinerande. Ja. Han har ju haft. Det. En dag har han gått in så to, tog kort i, i alla fall två situationer som vi kommer ihåg. Mm. Men då mm. har han fått den med näsa av någon anledning. Så. Ja. Men ja. Eh, han kanske inte är riktigt så. Inte, han är ingen David Luis. Han är ju följsam här ju, så mm. Även fast han inte har den Kanske den absoluta toppklassen I försvarsspelet så är han ju Han har i alla fall något följsamt i Så det är ju lite mm. bättre än att vara På den nivån fast ja, är, alltså. Diskminimering Om det ser så ja, ja, Det till andra ja. ja Vi lämnar väl matchen tror jag va? Om det inte är något Mer blev vi vill lämna. Det var, det var roligt, tyckte jag. Då går vi till några som hade det tråkigare i ett annat london som hade lite problem. Det var Tottenham som fick stryk av ett Wigan som faktiskt ändå de ser väl ändå ganska starka ut, får man väl ändå konstatera. Mm. Ja, starkare än tidigare år i alla fall, tycker jag. Mm. Eller ja, de har ju alltid haft någon jävel. Nu känns det ju som framförallt Coney är ju imponerande och även Franco de Saint. Mm. Och MacArthur och McCarthy mm. <laughs> <Cartier>. ah, <laughs> Ja, för det är ju enligt fält är ju väldigt duktiga också det känns ju som att hela laget är väldigt tryggt i sin 3-4-3 där som de kör och det skörde ju framgångar också just Wiggen den känns lite så här. Det känns som att det har skett en ökad respekt för dem att innan var det liksom, säger, förväntat bonka i gänget som ska ju ligga där nere mer, men nu är de för, bras för, att, för bra för att man ska ta emot dem på det sättet även om man alltid neddags tippar dem så liksom har de ändå den stabila grunden att stå på. Jag kan ju om ett liksom, spelsystem som de liksom, passar in i, liksom kan utan och innan. Så är det. Mm. Sen kan man fortfarande dra sig in i en bottenstrid det är Så det, det, det kan de absolut göra Om de inte, om de, om de inte fortsätter på den här införbaran. det är ju, För så pass mycket Grundkvalitet har de kanske inte Så att de blir bli av sina spelare Om det skulle behöva bli tyngre Till exempel Men, äh, Jag är imponerande Jag har fortsatt imponerande såklart av Martinez Mm Frågan om han... Hur länge ska han hålla på där varje år och, och överträffa allas förväntningar hålla kvar det här utan att han blir värvad någonstans. Det känns som det borde ju i alla fall få något genomslag. Ja, man tycker liksom att det borde gå liksom för honom. Och plockets högre jobb, han var ju på väg till Liverpool i somras men jo. det är också det som du säger att han har ju har byggt en dynasti i Swansin och han är på väg att bygga en i Wigan Du också verkar tre och väldigt bra med bordföranden. det mm. man ska väl inte underskatta tryggheten heller. och Jag menar, det alltså Wigan har väl inte de finansiella musklerna till att bli stort. Men jag menar, man känner ju ganska gött med deg på att bara hålla sig kvar. Och liksom kan ju till slut klara av att behålla de där riktigt bra spelarna istället för tyngd släppa om Jag menar några år kanske röddaligen inte går till full här utan liksom Wigan är nej. på deras nivå och inte bättre. Ja, det så kan. Även om London kanske är lite roligare stad. Ja, det kan ja så kan Jag tror att Martinez kommer att går det, då går det då fortsätt dåligt för Tottenham och de byter igen så är han nog en kandidat som är med där. Det började, samma han, ja. sätt om om en mm. flyttar från Everton så tror jag mycket väl att Everton är väldigt intresserad av Martinez. Jo. Menar, om, om Harry Redknapp kan hoppa runt Och få erbjudande på erbjudanden Så borde Martinez kunna få det också Verkligen Tycker jag mm. han verkar, Jag tycker han verkar kompetent ta, Rent taktiskt så är Harry en, en Han är väl en players manager mer, kanske. Fast ja. Martinez verkar ju också vara Han verkar ju Det känns som att han, han är hyfs, måste vara bra På att bygga en stämning också Ja, ja men han verkar få laget att dra tillsammans Ja det Men det, att... det är också en fråga Som kanske är att det är lite lättare att göra I en mindre klubb men jag menar det mm. Det får vi inte reda på För vi ser i en större men Oavsett vilket så är det ändå Väldigt bra gjort för jag menar Det ja, det är inte så det är ovanligt Heller med att det blir Uppror i mindre klubbar Jag menar, man kunde se hur Phil Brown tappade Hela hallet jag menar när de gott så det få alla att dra åt samma mål, som ni säger. Självklart mm. men ändå, om vi nu ska vända till det andra laget som spelade den här matchen, så det är en jäkligt tung förlust att få på hemmaplan där mot ett lag som man egentligen bör slå. Torskar eh. de inte hemma mot Wigan förra året också något Det är väl det, det är som gjorde. -typ, det det. Ja, det för det var väl i slutet där på säsongen. Wigan slog igenom dem då. Ja, eller om då var Wolverhampton kanske ibland drog de med. Men ja, mm. Det är ingen kul Det är inte kul att få den här nu En sån förlust Just nu Känns det som för att det kommer, De går in i ett tufft spelschema nu Gör de mm. Med bortamatcher mot City och Arsenal och är, det, det, Även om City inte verkar vara inte alltid är jätteimponerande så det, det är inte lätt att slå City är det inte. Eh, och Arsenal då är det ju är det ett derby också. Eh, och det vet vi att de matcherna kan ju i och för sig sluta hur som helst men många gånger har ju Arsenal haft ett litet psykologiskt övertag. Eh, frågan är om de har det i år. Eh, så, och sen en, ett ytterligare ett London derby mot West Ham som inte är helt enkelt med tanke på att mm. de Spelar så bra som de gör också. Så tre förluster där till exempel. Då kan man börja knorras. Mm. Så in i helvet. Men mm. de var verkligen inte lyckas bygga vidare på bortanisen mot United. W. Det är ju ett som är säkert. Ja, Nej. verkligen. Nej, det... För se vad som händer med den här Andres Villas Boas. För om, om man misslyckas med den här klubben också. Mm. Mm. Så... Ja då är han ju bränd i Premier League tror jag I alla fall Ojo. i stora klubbar Och han är ju en och en manager som vill ha Klubbar som är lite stora Han är ju inte, tror inte jag en tränare Som går ner och sätter sig i Wigan Och börjar jobba så det, det tror jag han är Han, han, är, ju, han är ju mer Mourinho-typen Eller någon annan som stor som gärna vill ha Hyfsat mm. mycket Ett hyfsat mm. välfungerande Och hyfsat riktklubb ändå För att kunna göra sina förändringar Verkligen så är det. Men ja, sl det får till göra mål. Han har haft till roliga den här säsongen. Mm. Se. Han, eftersom han inte är den stora målskytten som man ändå verkar ha visat den här början av säsongen. Så får se om han kan stutsa tillbaka från det här. Ja, verkligen. Vi får se. Uh, det är ju samma med Adabajor, om han kan komma in kanske då och mm. göra lite mål. Mm. Eller, det har varit märkligt. Det har varit hittills. Mm, faktiskt Ja, mm. ja det har han de varit. Han ja, har ju fått nytt kontrakt nu, och då behöver han inte spelas bra längre. Vi får se om man får starta mot Arsenal, och sen springer jag halva planen om man. Mm. Gilla planen. Kan, kan alltid man hoppas. Ja. <laughs> yes. Mm. Eh, per du hade en liten historia med Wigan-fan som vi missade förra helgen också ja, Nej Wigan hade en match då, eh, Innan matchen hade de en liten ceremoni för en herre Nu kommer jag inte ihåg exakt hans namn Men eh, han fyllde i alla fall 100 år Och har varit Wigan-fan hela livet Och det är 20 år längre han levt Än vad Wigan som fotbollsklubb har existerat så det är där gång i 20-årsåldern fann han sitt Wigan och fann kvar han i dem 70 år där. Så det är, det är imponerande. Man kan inte mm. ens ha varit Wigan-fan hela livet rent teoretiskt. Nej, teoretiskt. Vilket mm. är uh, riktigt Jag en på uh, något där först. Mm. Jo. Han fick ju i alla fall med nummer 100 på ryggen. Det mm. gillar Jag vi. Det gillar vi ju På tal om Om man nu ska se vad man gillar Med Wigan också Så gillar i alla fall jag al habsi Jag tycker han Han mer och mer Ja det var ju snack om att United Ville ha honom ett tag där också När han gick till Wigan Jo Nej, är... Men så vi börjar ju, han börjar ju återbetala Nej men han är riktigt duktig och han hade ju ett par riktiga Han har ju fantomräddningar varje match egentligen Och spelat mm. bra rakt igenom mm. Och det är ganska roligt om man tittar Över lag eller det är de här botten Många av de här bottenlagen har ju Vi kommer att återkomma till det när vi kommer till QPR och Redding med bra målvakter I väldigt dåliga lag i övrigt Känner jag Men Wigan har ju också en jäkligt bra målvakt Om man jämför med lagen under dem Ja Väldigt duktig straffmålvakt också får man vill tillägga när man pratar den här mm. Yes. Ja, verkligen. Ja, vi går vidare och pratar om The Canaries som vann i, om man, det här är ju faktiskt ett tungviktsmöte på eh, kanske helt andra grunder än att de är två storlag. Eh, men Norwich vann i alla fall mot Stoke med 1-0. Mm. Viktiga poäng. Svarade. Ja. Och ganska... Jag tyckte de var, jag tyckte de var bra. Det var, jag... Jag sett. inte hela matchen. Lite sammandrag och annat. Och det verkar ändå som hade... Ja, ganska stor koll. Och ändå... Ja, det var bättre laget. Eh, snyggt. Jag tycker den är en bra nick av Bradley Johnson. Så... Ge, genomtänkt nick. Han sätter till huvudet och styr nicken. Mot det hörnet. Han vill ha den verkligen. Inte bara en sån där man sätter dit pannan som vissa gör Det var en ganska genomtänkt och bra. Nick på den frisparken som kom från Snodgrass mm. Annars alltså, var det lite tråkigt. Det var lite domadiskussioner efter den här matchen. Eftersom att Stoke, anfall och Charlie Adam tror jag det var blev upphakad, det man ska säga och faller eh, domaren eh, blåser frispark fast för för Charlie Adam för, för filmning och sen den frisparken som Snowgrass sedan skarvar eh, eller spelar in till eh, till Jansson är, är på en liknande situation där eh, där en äh, spelare faller på ungefär samma sätt som äh, Charlie Adams gjorde. det var lite, lite snack efter. Pulis var inte helt nöjd med det. Mm. Äh, och det är lite intressant med tanke på det här som hände den här veckan, här med filmningar och döma och sånt. Det är ju det är min minerad mark, om man säger så. Mm. Verkligen. Mm. Nej, jag tycker det har blivit att Breljansväng gjorde mål i en, eh... Lids som en lite av en favoritvan i fotbollsmännen för mig Snodgrass också mm, Han var också bra, alltid viktigt Ja, viktiga poäng som sagt men jag, jag tror nästan vi går vidare där direkt, Norwich har tagit sig upp lite grann i botten Ja de spelar, de spelar bra, Hulaheim är duktig Snodgrass är duktig Det... Det... Börjar Du börjar typ nu för dem Ja. Mm. Här, nu, är det just, nu är det efter 2-5 hemma mot Liverpool som det har börjat peka uppåt för dem. Mm. Verkligen. Mm. Ja, de är ju nästan en kapp Liverpool där till och med. Det behöver inte vara så mycket. Jep, <laughs> <laughs> yep. mm. eh, Vi tittar på Sunderland mot Aston Villa i eh, en match som kanske... Ja, de, det är ju inga kvalitativa lag något av dem just nu, känns Nej, satt måste ju vara det sämsta laget i Premier League just nu, alltså, eller i alla fall om inte annat det absolut tråkigaste. Det, ja, nej, det finns ingen förlåtande kvalitet med dem. Nej. Det är väl en liksom så rolig, trivia grej att Steven Fletcher har gjort stor del av målen, men i övrigt ja. så liksom... Platt gäng liksom Det är färglöst Hela vägen, inte ens Cezin ja. Jong skiner längre det är, lite, det, det är lite konstigt Egentligen har de ju en del Som kan Visst, även om Cattermole och Barner och om de, det, det är inte några bo Bolvirtuoser vi snackar om Men det finns ju några där som kan Som Sebastian Larsson, han gör det väl helt okej okay, Fast han har inte haft någon han, han klarar inte av att bära det här laget Han har inte tagit nästa steg För att bli blivit en så pass bra spelare som, ja, som kan bära ett lag till exempel Man snackar ju mycket om att han skulle gå till större klubbar ett tag mm. Men nu börjar jag bli mer och mer tveksam Om han egentligen skulle ha någon jättebra effekt I en större klubb Som truppspelare i så fall Men det var väl det han sa när det ryktades Att han skulle gå till en större klubb också jo. Att han ville inte sitta på bänken Som han Nej. skulle behöva göra då Nej. Extremt viktigt i alla fall för uh, Aston Villa mm. Där Att uh, få lite avstånd neråt Tyckte in uh. både Barry Bannon och Ireland På mitt Ja, mm. Det var intressant faktiskt att båda de och Ireland hade några fina aktioner tyckte jag Han har ju han har ju fotpoliser i grabben så såg också bättre ut Ja Jag väntade nästan jag skulle kunna säga mm. att Steven Allen har ungefär 50% fotpris och resten är röka. Okej, <laughs> Vattenpipa. <laughs> Vattenpipa. <laughs> Nej, mm. men ja, det, det är ju också intressant. Vi prat, har ju pratat mycket om att Bono Lahore till exempel som måste skriva fram och Och gjorde han ju ändå det och fick in det här målet som är så jävla viktigt. Ja, mm. verkligen. Ja, det är ju där, Lite som vi har varit inne på också, där med Islander, banan att liksom de är väl kanske de mest kreativa i, i villa. Och mm. samtidigt är det de som liksom har mest problem utanför banan. Utan att det liksom har fått ordning på det. Men man kan alltid hoppas att liksom få få på fotbollsplanen så kanske det smittar av sig till utsidan också istället för tvärtom. Mm. Mm. Så att de växer av det med. Verkligen. Mm. Ja, det var som sagt viktigt. Men Sandland har stora problem. Det finns ju inget att sätta in. Så här var in och hade någon halvfalig nick. Men det var inte så mycket mer. Jag tyckte Weimann var ganska bra det jag, det jag har sett av det här också. Och det är ju en spelare som har lite. Det är en, ganska, en hyfsat spännande spelare ändå, kan jag tycka. Inte bara för att han är österrikare, som inte är det vanligaste som spelar i Premier League, men ändå. Mm. Nej, Ville har ju ett gäng Unga roliga talanger Som är på G Och sen har man då liksom Gamla talanger som Slagit igenom tvist till liksom Delf, Albrighton ja. Jag har många Och Bennen och Erland också så det Om de kan hålla, det är lite hålla sig kvar Barnens stad ja, Exakt. Mm. Om de kan hålla sig kvar så kan de Bygga någonting på ett par år mm. Känns det som Hålla sig kvar kan de nog klara av Så länge de inte tappar Nu kommer ja, det ju, de göra. Eh, nu Inte för att vara sån men nu kommer de Tre raka förluster <laughs> För nu möter de Manchester United, Manchester City Och Arsenal så. <laughs> Tyvärr så kan de inte rida på den här framgångsvågen Det har jag väldigt svårt att se mm. För i, i, inte så dåligt försvarsspel Har inte United att, Eller framförallt har de fått också för bra Anfallsspel för att förlora mot så. Jo det är väl, ja. kanske framförallt det så, så dåligt försvarspel försvarslinja har vi faktiskt att Agbon kan springa igenom om man får en bra boll eller hyfsad mm. Första bortas det för det mm. Det är så. ganska viktigt att ta sig ner där från det här jätteavståndet eller ja. dra på lite avstånd till dem som ligger under sträcket det är, ju, det är ju sjukt konstigt Om man nu får, man nu får titta på den här om, Omgången Så var det, det var fem lika resultat Vilket är ändå mm. hyfsat det är Ja verkligen fem, fem av tio Det är, det är ganska det är en stor del som är lika Och trots det så spelas Sandland inte lika Vilket är helt eh, Och inte ståk heller Nej inte ståk heller Det är ju Jag vet inte vad Snacka om att inte kunna titta. Den här, den här omgången skulle jag, om nu skulle spela drygt i så skulle jag ju lätt haft kryss på de två matcherna. Eh, och sen haft segra på alla, eh, delar av de matcherna som blev kryss. Eh, ja Ser vi ett trendbrott nu? Ska, det är känsligt så nu. Ska stå och samla, sluta Och börja förlora istället. Ja, precis. <laughs> ja, det är väl tyvärr inte att det skulle gå för de två. Ja, jag tror också det. Eh, ska vi gå till ett. Eh, Swansea då, som faktiskt tog ett kryss mot Chelsea som kanske fortfarande lider lite av sviterna efter eh, förra helgen så att säga 1-1 blev det till slut starkt av Swansea får man ändå säga Absolut Ja det var väl blev det väldigt bra mot Chelsea jag tyckte, det lilla jag har och läst var väl ett loud match det man ser väldigt taktiskt och väldigt bra i coachingrollen och liksom var väldigt mycket Aktiv och liksom ströpkälls I den vägen mm. Mm. Ja det var Den där, den där förlusten Mot United alltså den, den, kom, den kan nog sätta sig ganska hårt ändå eh, Kan jag tänka mig För det är inte på det sättet som den blev Och eh, alla sådana saker Plus Nu ska vi fortfarande ska man säga det, Att Terry är borta och de har sett in massa mål sedan han blev avstängd mm. uh, så har det haft, haft extremt stor effekt uh, och med honom kanske de skulle man skulle kanske kunnat strypa den här matchen också för G G Cahill och det var det väl var det Ivanovic som spelar mittback det var Ivanovic nej det är det inte eller var det för matchen han? Nej han spelade blev ju av, avstängd i Liga-kumpen. i friläget Men är i bara en bara en match. Ja. Mm. Är bara en det. Ja. Så. Så han var tillbaka. Just det. Men, ja det var inget. Det var inget brillant-spel någonstans egentligen från eh, Chelsea. Nej ehm. Och det gjorde ju också då Att United faktiskt gick om Det, ja. det tajtade ju till sig lite i toppen här. Ja. Kommer ju komma till det Det är ännu ett lika resultat Nej. Sen så ja. gjorde det Vi får se. Det är, det är också lite det är, många, det är en sån period För många år men det kan, det kan vara lite Säsongsavgörande Vad som händer de närmaste omgångarna För de har eh, Liverpool hemma och det Ska de väl troligtvis vinna Men där, det är Liverpool på i alla fall potentialen att störa Det är inget snack om saken Även om det ska en hel del till Eftersom Chelsea är bra Sen har de West Bromwich borta Och det är inga poäng man bara åker och plockar hem precis Och sen möter de City Som också är en jävligt avgörande match Om de inte Om de tappar lite poäng i de matcherna Så kan United dra ifrån rejält Om de vinner sina matcher Verkligen Nej, jag, jag är imponerad av, eller imponerad ska man säga. Av Svans är jag imponerad, av Chelsea är jag inte så imponerad. Jag förstår inte riktigt hur de kan svänga så mycket. Nej, men jag har inte satsat Men vi tar tog vi till ett annat lag som har imponerat tidigare, men som nu hade chansen att nästan gå i toppskicket, men spelade då 2-2 mot Fullham och det är Everton jag pratar om. Det var nästan en av de mest målrika matcherna Eller det var den mest målrika till och med Ja, det var det äh, var tillbaka Och mm. har extremt stor effekt Direkt Två baljer äh, Vad är det Krulliga monster han kan vara ja, jag, sk jag skulle säga att PNR, PNR var också tillbaka Vilket också gör en hel del Mm, absolut. I, i det här sammanhanget så att säga. Det är han, ofta han som lyfter fram bollarna. Han som hittar luckorna. Jo, han och förlängningen har ju väldigt bra samarbete, framförallt har ju Pina väldigt bra samarbete med Leighton Baines, så då är det bara för honom att pricka den där krullskallen i. Han ja, är ganska lätt att se så. framförallt. Det borde vara enkelt <laughs> när man är fotbollsspelare och bara dunka inne på honom. Jag kan också nämna att Tim Howard gjorde ett självmål Ja, det var ju I stolpe och rygg in. Ja, Det blir mål det, det är taskigt Det är, taskigt. Mm. Det är lite synd för heroister Som inte ja, får målet ja, Fullham ska vara glada att de fick den här poängen Swartzer de... mm. gjorde ju Ett par fina räddningar I övrigt var inte Fullham Ja, Everton var det bättre Laget och Fullham får in sin Kvittering där i slutminuten mm. Så mm. Som sagt, ja, kan vara nöjda med att de fick med sig den poängen Och Everton kan vara lite missnöjda med att de inte kunde stänga den matchen faktiskt. Mm. Jo, så är det väl mm. det är ja, en som... ja, verkligen De roterar lite i backlinjen jag vet inte, Det känns som varje gång de gör det så brukar de släppa in lite mer mål faktiskt. Mm. Nej, Det är Sten och... Uh... Det heter högerbacken. Coleman? Ja, men de har ju Hibbert tänker jag på. Stabiliteten själv bakåt i alla fall. Ja. Han oh, har väl inget Så... monster framåt rikt. Nej, Nej, det är han verkligen inte. Då har Coleman lite mer grejer där. Eh, Kanske Nittlitz var ju tillbaka kan vi säga. Mm. Och hade väl ingen jättematch. Det tycker jag inte. Ja. Det jag såg av det så här, I efterhand så jag bara den Lite grann på Men eh, det är ändå positivt att han, att han får Att han ska komma Från läktaren tillbaka så att det inte är så att han eh, Han har en jävla frysbox, För det vill vi inte Verkligen inte Nej så det var det var lite kul mm. Får man väl inte säga Ja uh. Då går vi väl till ett lag som eh, tycker om att sparka och springa. Det är West Ham och de tog emot Manchester City som verkar vara inne i någon sorts formsvacka. Eh, ligger i inspelningstid dessutom under mot Ajax vilket kanske understryker detta ytterligare. 0-0 blev det i alla fall. Och West Ham fick ett mål bortdömt som borde inte bli bortdömt. Nolan mm. borten för att men den var upphävd av någon City-spelare plus att Benajona hade väl en i ribban också. Ja. Jag vet inte, vad, det är ju jävligt lustigt nu Har Howard Webb glömt vilken sida stan var på När han dömde den <skratt> Eller, va, va, va, va. <skratt> Nej, Starkt av West Ham säger jag Även fast de, Det blåa laget från Manchester Inte riktigt är Jag vet inte, ja. alltså, Jag tycker att West Ham skötte sig väldigt bra Hemma mot Arsenal också och Hotade och pressar dem väldigt länge eh, Sedan är det ju liksom par sekunder av kassorla genialitet som gör 2-1 och sen kontor och min 3-1 på slutet så jag menar det att de kan skaka sitt i väl ingen överraskning utan jag tycker att SM har ju alltid varit förhållningsstarka hemma på Upton Park även innan de åter ner men nu är liksom verkligen så elaka och tuffa och liksom väldigt fysiskt som dem och det är ju såklart extremt jobbigt Mm. Verkligen, Verkligen. Ja. Där. Och City har ju problem det, De har inte kommit in i den här säsongen alls på samma sätt det, det roteras ju mycket i truppen Men det är väl för att han vill hålla Många fräscha mm. till, ja, till Champions League och till ja, Fortsatt spel sen Nu <laughs> kanske de åker ur Champions League Så då behöver de inte rotera så mycket uh, men det, är också, det får man ju se sen om det får om det får, kommer det få någon effekt i längden att det har roterats mycket att spelarna håller sig fräscha och kanske hittar toppformen egentligen kan, det kan ju vara så att City har presterat jävligt bra med tanke på hur mycket man har roterat och sen kommer få igen mycket av det sen när ja, mm. vissa av de andra lagen när Eden Hazard inte längre orkar eller Ja, om Matt Eller fan Persie. Fan Persie, när, de, när de Om de tappar i, Under en period så kanske det blir Det kanske blir tyngre helt plötsligt då. Uh, För de andra Och då kanske City ja, Kan ha sin extrema bredd Med spelare som Saving Grace, vi får se det Men det är ju, jag förstår fortfarande inte riktigt Hur Colo Toré kan få starta Nej, men han har, Det är ju ett rotationsgrej Där Sen vet jag inte vart. Eh, jag vet var hans avstängd Jag hjälper. Vem? Ah, jag hjälper. Jag kan spela jag övertonna. Nej, jag hjälper vad fan säger. Eller skott. Han var inte ens på bänken. Jag vet inte om han är eh, skadad, av han var han skadad eller avstängd. Eh, eh. Men Richards har ju gått sönder. I alla fall. Ja, det, Men han har inte, det kommer ju handlas i, i januari Det kan vi ju förklara säga redan nu Och det kommer ju inte bara en spelare Det, sist. det kommer nog fler mm. Det är väl också ganska intressant Det du säger nu i och med att De nyförvärven de har gjort Har ju inte märkt av överhuvudtaget Som liksom Nej. Nastasic, Garcia Sinclair Är inte var mer de plockade in också Rodwell bara yeah. <laughs> en negativ bemärkelse. Just mm. Han fick en match vi kan. Mm. Ja, har ju fan spelat bort en Champions League match har han ju förstört för dem också. Det var mot Ajax. Dorsen, Nej, dråsligt var just det, när han ger bort det små. Mm. Ja. Det, det, det är faktiskt intressant hur de har misslyckats så pass grovt. Frågan är vem är det som har misslyckats? Är det ja. Mancini som har misslyckats i att han vill ha in de där spelarna? Eller är det någon annan som har vill ha in på Brian Marwood i, slu... i augusti och då tror jag de inte hade gjort en enda världning sen till de här fyra in under väldigt kort period. Ja. Så jag antar att han har väl säkert ett finger med i spelet men det är väl Marwood som sköter det mesta. Men ja. alltså även om det alltså, kan man också se det, här. Menar, det är ju inga liksom Färdiga det sken lirar liksom Rodwell ändå ung Nasilic lika så sinklär, hyfsat Men han ändå gjort ett par säsonger Eller en säsong i Premier League och Chelsea innan och faktiskt Garcia bra i Befika, men det är inga så här var liksom värd Nej egentligen så är det nog fruktansvärt smarta värvningar istället för att värva in ännu fler Färdiga spelare. Ja, det är det man måste göra men det är, det, att, det är bara det att hans färdiga spelare som man har redan måste ju fortsätta prestera. Och det... ja. Just nu gör ja. de inte det. Ofärdiga, Eller, de som ska ändå kunna prestera på en högre ja. nivå och mer avgör på vad de har gjort det mena. Självsian ska man liksom kunna kräva mer av. Och ja, det det. Men det vi... är Men jag tycker ändå det är West Ham's vunna poäng. In egentligen inte så mycket mm. Cities förlorade poäng. Mm, nej. City är bra där Nolan och Carroll kan sysselsätta det flesta försvar kan vi ja. konstatera. Det kan man. Det kan man. Mm. Mm. Vi går till en annan viktig et den här i botten och här ska vi prata kanske framförallt målvakter. Queens Queens Park Rangers och Reading 1-1 blev det till slut. En match utan riktig vinnare. Mm. Kan man också säga <laughs> ja, men alltså, Inte bara för att ibland kan ju Ett kryss kännas som en seger Men ja. i det här fallet Så känns nog ett kryss Inte Det känns ja, du... ganska trist för båda lagen Inget lag var gick mm. därifrån Och var så speciellt nöjd med krysset Men det måste kännas som tyngst För QPR ändå liksom Att de aldrig får komma ur startblocken Att det fortsätter hacka Att det går trögt så att Jag menar det ändå hemma med matchen Nu ska de väl Få in det, liksom, man har mycket De har bra skulle jag säga Men ändå Så bara Skiter det sig för dem mm. Mm. Det gör det uh, För liksom, hur jag ser så jag kan jag hur bra som helst är, Men Gör inte resten av gubbarna det de ska Så Och uh. well, spelar det ingen roll Nej uh. <tryck> <tryck> Och vår gamla och vår hjälte Som även har spelat i Sverige, Kaspar Gorg göra ett snyggt mål så vi ser Kimpel CC. Ja, han är också en gammal hjälte fast. Pratar han sett. Ja, verkligen. Så ser jag i lål. Kanske det jag ska klippa <laughs> med till imorgon. morgon. Ja. jag skjegi också. Ja. ja, jag ska falla så det. det. Nu var det en blå Moikan mm. eh, så vi ser vad det är. Vara. Ja, så ser vad det är nästa omgång. Mm. Men det är ju fint att han har klubbens färger. Mm. Jag vet, inte. jag vet inte om det var rätt blå Sån djup analys gjorde Jag har inte hans för ja, Rätt tanke i alla fall ja rätt Men han var bra Det ska vi säga Han var mm. bäst på plan mm. han hade ju, han, Och han kunde borde Nästan ha gjort något mål mer Och, och folk borde ha förvaltat Det han skapade åt dem eh, Mer också eh, Väldigt, väldigt imponerad det är så så bra att jag inte sett någon på länge faktiskt Jämfört. nej verkligen inte det är en jäkla skillnad var eh, är det, den snabbaste spelaren och någonsin nånsenast Har sett. Jag har inte sagt det ja det kan stämma faktiskt nu, när du säger jag följer det. kommer du in något sånt här jag tror han droppade lite från samtalet här lite bara ja nu är det tillbaka Mm, mm att Olier eller Benitz, men Jag tror det var Olier som har sagt att det vill se den snabbaste spelaren han någonsin har haft att göra med. Jag tror det Ollier som sa det. Ja. Och jag menar det är ganska sjukt ändå. Sen kan man ju lägga till att CC bröt benet två gånger om och ändå är ruggigt snabb. Ja, det är faktiskt, Med tanke på hans skadehistorik överlag så är det ju helt sanslöst att han ändå mm. Ja, alltså, jag, jag Utan att vara läkare Så kan man ändå konstatera Att det är nog värre att få muskelskador Än liksom när Själva benet varje Det finns ju det, är min spekulation. Tänker, det finns ju en hel del som har kommit tillbaka Och varit väldigt bra från Från sådana benbrott Henke ja, till exempel mm. Som egentligen känns inte som det fick någon effekt På hans karriär Nej, Nej. se. Men uh, Ja, det är en som Aaron Ramsey kan ju ja. Uh, ja, precis. Uh, men det var... Ja, han var ju bra, men istället, när han var bra då var ju varken hojlet eller Tarab bra. Uh, mm. så de funkar inte samtidigt. Någon i den här... När Granero är bra så är inte de andra bra. När Tarab gör drömmål så är inte de andra inte helt bra. Det, det är för mycket... One man show Det är bara en som presterar varje taget Och det, det, Då är det svårt att vinna matcher Ja, George har ju inte lyckats spela ihop laget Helt enkelt, får man väl ändå konstatera Nej, det tycker jag vi kan göra mm. Absolut, Det i Sverige eh. Red. Redding kan nog vara Ja, de, de, har, de har inte heller något som ihop lag speciellt Men de har inte heller De har ju inte samma heller, har inte ja, Verkligen inte men, men i Reading Jag vill ändå lyfta fram den här Alex McCarthy målvakten eh, Som har kommit in istället för Federici mm. Och tagit mm. över den Och är en 22 år gammal, engelsman allt mm. Ja mm. Alltid roligt Lanslagsaktuell Ja mm. Med allt <laughs> ja, De har ju det... inte så många mål aktivt sig Nej, så är det ju. Är det är nästan så att. Eh... Jag tänkte säga att Victor Norring hade varit aktuell om han hade varit engelsk för det engelska landslaget men det är väl kanske lite en överdrift. Ja, jag jag. ja I en säsong i alla fall så kanske de ändå spelat ja. lite dit. Mm. <laughs> ja, exakt. Ja, fortfarande. Q eh, Q Tog väl, de låg ju sist inför den här omgången Så de tog sig upp en placering i alla fall um, Så de kanske är glada Nej, jag tror inte Redding, Men det är ändå nu är det Eftersom både och eftersom både Norwich och Aston Villa vann där Så är det nu Fem poäng upp för QPR Och fyra poäng upp för Reading i och för sig med en match mindre spelad Men mm. Det där glappet får gärna inte bli för långt Känns inte som För eh, då blir det tungt Och det går väl att konstatera att En av Reading, QPR eller Southampton Kommer ju aldrig Komma från de här tre Sista platserna tror inte jag den här som minst Det är, det. Jag är väldigt svårt, svårt Att se att Southampton tar sig i höggruppen och de ligger just nu. Mm. Ja Verkligen Ja vi får se, det. det är i alla fall en spännande QPR har ju en viktig match nu mot Stoke Borta, den är inte enkel Men om de tar den så är de ju Då är de i alla fall nära Stoke mm. Om Stoke st vinner den så blir, ju... det blir Avståndet större Ja, det är ju viktiga matcher där Norwich för Reading också, tar de den Så är de ändå Sler. QPR har ju väldigt viktiga med matcher Med Stoke, Southampton också Sen i och United Men sen Sandalen. Och senast de vill. Det är ju bara... Men om de vinner mot de fyra bottenkonkurrenterna så är det ju... Då är det ju chill. Då är det ju happy days helt plötsligt. Mm. Men det, det kan ju lika gärna bli förluster om man får titta på den senaste gången. Faktiskt. ja Vi går väl till Liverpool mot Newcastle. Där Vi ska väl prata lite om Louis Suárez show, så att säga. Ja. Årets ja, mål. Du... Kanske. Kanske. Ja, det är jäkligt snyggt. Alltså. Det är ruggigt. I den farten liksom tar med den vet exakt vad man ska göra. Kolla den inte ens mot krull, utan bara plocka en maxlen och rundar i samma rörelse och sen öppet mål. Mm. Det ja. är det snyggt. Fantastisk teknik Den är ju tråkigt nu För att, att han inte har Någon back, backning i laget I övrigt För han har ju varit väldigt bra senaste tiden Och gjort väldigt mycket saker Men tyvärr så Kan inte laget riktigt hålla tätt Och det finns ingen annan som kan Kliva fram och göra mål Eller hjälpa till På ett tillräckligt bra sätt för att man ska kunna Börja vinna matchen Mm och det är ju inte positivt för det... Det är ensamt på toppen. Ja, det är sånt som får... Äh, det är sånt som får bra spelare att vilja byta klubb. Om man säger så. När man mm. får göra allting själva. Jag så är det. Men det är ju lite oflitt där med borini skada också, att ni inte har mer forward. Ja, no. men mm. det är menar, det. Är... Det är ju inte bara det men menar alltså Det är egentligen som man bäddar får man ligga. För det ja. har väl egentligen varit på gång väldigt länge. Att det skulle bli så här. Eh, eller ja, efter augusti i alla fall. Men så som Rodgers snackade om, om sistens att... När han kom till Liverpool så var det liksom ingen transferansvarig. Inget värvningsteam överhuvudtaget. Utan han fick dra i alla trådar själv. Jag menar det... Det avslöjer liksom att Hur klubben är, är byggt ja. på Väldigt ostabil grund liksom en del fundamentala saker Inte finns på plats Så jag menar hur Då liksom för, är det inte så jävla konstigt Att man är där man är Det funkar Nej. inte riktigt som i Football manager där man kan <här> Göra allting själv Nej uh, Och sedan så är det väl också det Alltså betala om Trenser så är det ändå. Ny manager, nya ägare, de ska lära känna varandra och sånt som leder till problem och han ska ut gamla spelare in med nya. Så det intressanta blir väl egentligen januarifönstret nu när det talas om Huntelaar och Holtby och därefter sommaren mm. som kan bli ja. väldigt spännande när mm. liksom, han har tid att sätta sin prägel på det på riktigt. Mm. Vi får se vad som händer Men du kan också konstatera att Newcastle fortsätter Att inte vara imponerande i alla fall Det är inte samma Newcastle som förra året Och de känns ju inte som de Just nu kommer vara med och slåss om några fjärde platser Som de var förra året precis mm. Vilket inte Liverpool heller kommer att göra Troligtvis men eh, Det är inte alls Så, och, samma nu, sätt. och nu kom skadorna också då Perch, ja. Dembaba Och en, en tredje som fick kliva av mig, kunde gå igen. Plus att Colchini fick Synare röda Och jag har mm. sett tre matcher nu ja. Och det var väldigt självklart rött dessutom Ja ja. Eh, ja Det, det var, var det Kabaj som skadade sig Ja just det, det var det den en tredje så vi, ja. <laughs> Och så är TOT skadad sedan innan Ja mm. Denbaba och Kabaj var ju Förra sågen hyfsat viktiga för det här laget är väl de har varit väldigt i år får man vill ändå säga det det mest mål ja. för dem. Han har ju också varit har hållt dem uppe och nu när det liksom CC är typ bara kan göra mål med ryggen så <laughs> liksom svider väl det ännu värre. hade det varit vår, vår CC som hade spelat så hade det varit okej okay ja. vi ska nog klara oss på detta också men nu så liksom om med Amiobi eller Sami Amiobi In på topp jämte honom Eller kanten, hur de nu väljer Formera det så är det ändå Ja, jag vet inte, vi får se Ja Och Bertam kanske får Lite mer speltid också Han har ju vissa matcher Har ju han varit bra, tycker jag i alla fall Men eh, han har inte riktigt Levt upp till de högstölda förväntningarna Eller som fanns när han var yngre i alla fall han var mm. Jättetalang Extremt bra på FN. Excellent på FN. Det är väl det som Liverpool kan ta med sig. Att det var inga, i alla fall inga skador, eller? Mm, inget. Och inget guld på svaret som är ett kort ifrån avstängning. Precis. Uh, och inga. Uh, alla, sen så är uh, ytterligare matcher Liverpool känns som de var det lite, lite bättre laget, men man. man, man klarar inte av att vinna och det, då är man inte i det bättre laget om man inte klarar av det heller. Mm. Men det är ändå om efter det här nu, om man går tar poäng mot Chelsea och sedan har man en ganska bra spelschema här. Med. Jo, här det är helt okej. Okay. Helt okej okay spelschema mm. här. Så det bör ju förhoppningsvis börja rulla in lite poäng. Även om Chelsea blir svår trots att Chelsea kanske är i dålig form så är ju... Är ju de har ju så jävligt mycket spets mm. kompetens. Taktiskt det, ja, men det, det, det är liksom små steg Hela väg utan att komma liksom Ända fram för det. Ja. Alltså, det Jag tycker ändå Att man kan se att det går åt rätt håll jag menar, ja. Det är klart att allting inte klickar 100% det är liksom Tusen olika faktorer Till det ja. Men jag tycker liksom, Grunderna ja. som finns där ser bra ut Det enda jag oroar mig för på riktigt Det är försvarsspelet att ja. ha lägger så mycket bakåt. Det är inte alls bra. Mm. Men de skulle ju kunna gjort. Kjell vi skulle absolut kunna ha gjort ett mål. Och det var ju två, två, skulle, ja, två skulle han kunna ha gjort. Och Schwarz skulle ha gjort att mer Sterling skulle kunna haft. gjort lite mm. bättre. Så Han var nära. Så det, ja, Liverpool visar i alla fall lite gott grej. Newcastle är mer orolig för efter den här matchen än efter En, en för Liverpool För nu kommer ju faktiskt matcher som Newcastle också ska vinna mm. West Ham hemma South, Eller Swansea hemma Southampton borta och Stoke borta Och sen Skigan fullham det är, inte, det är ju inte ett monsterschema som är på gång De ska ju kunna vinna ganska många av de matcherna Men skador på de här spelarna Då Ja. Och liksom vaksamare motstånd Som vet från förra året Vad som väntas och ett... ja. Mer press på Newcastle som Vet vad som får på dem Efter förra året Även om liksom, inga räkningar så topp fyra Men de ska ändå vara med där uppe Och jag menar ja. det kanske inte är rimligt egentligen Men ja. eh, Sen efter det liksom Och ett liksom, nytt Sämre spelsystem nu kanske de, Ska de byta tillbaka nu Eller hur blir det med det och... ja. Ja. Vad har vi för odds På att Andy Carroll Mår nästa omgång Det är ganska lågt va 1.30 kan jag ge dig. Mm. ja jo. Det kan det vara det han har inte ens Collorsini att stångas med liksom. Nej, Juventus var väl extremt bra mot Liverpool för mig men det, han ska nog kunna. Äta upp på honom ändå framförallt är det, det klassiskt släkten i världen den Olen kommer tillbaka också. Mm. verkligen. Ja. Nej, men jag, Newcastle kan väl som en ett av de mest intressanta lagen att följa nu i de kommande veckorna och se liksom hur de hanterar detta. Mm. Verkligen. Jep, jep. Mm. Vi går väl till eh, omgångens sista match då, helt enkelt. Mm. Eh, Det gör där vi. West Bromwich tog emot Southampton och uh, vann övertygande med 2-0, får man väl konstatera. 2-0 och den Vingy mål. Ja ja Det var nog nästan Avgångens mm. mest övertygande Förutom Manchester United Kanske eh, Annars var det nog de som Självklart mötte de ju det är Inte ett jättebra lag Men det var som sagt var, Man hade ju så kontroll Kändes det som ändå Verkligen mm, det, det är ett stabilt lag, får man ändå säga. Liksom jag, jag är ju helt barnsligt förtjust i den här, här Argentinaren, Claudio Yashob, Yashobel, vad han heter. Jakob. Jacob, Jakob, kanske han inte då. Jakob, ja. ja. Claudio heter han för i alla fall. Nummer fem i West Bromwich om ni tittar på matcherna. Eh, extremt viktigt tycker jag. Sjukt positionspel. Jag var eh, väl det? inte ens alltså, ungdomsmästare med Argentina till och med tror jag. Eller var vi med i ett av de lagen som gick väldigt långt. Men sedan ja. har det väl belästandat men nu verkar de ta fart igen för dem ja. mycket möjligt ja. de, de har många spelare som ändå har, det som är sjuk, det som är så himla stört med lag, det är ju hur jävla mycket förfarare de har mm. eh, och alltså mm. det är ändå helt alltså det är bra nivå på förfarenchen också ja mm. det är sånt som är så som ett lag som saknar forwards blir man ganska trött eh, på när ett West Bromwich kan I alla fall värva in så de har Backup på förvärldspositionen Det behöver inte mm. vara alltid. inte världens bästa kvalitet Men det ska ju finnas någon att stoppa in i alla fall. Mm. Jag skulle hellre haft Marcus Rosenberg I Liverpool än ingen Även, mm. så Jag är svårt att säga att han Frälsar klubben men mm. Han är ju ändå förvärld Han har ändå gjort mål i Bundesliga ganska mycket Så han har ju Det finns ju i honom jag har ju, Men jag har ju det är smartare ja, det, det som smart, uh, Och sen, och uh, den var ju så jävla på, på, på, på G och ville hela tiden, mm. tyckte jag. Det var mest imponerande. Han, var så, han ville ju spela fotboll hela tiden och göra mål. Han sköt ju på alla lägen. Inte alla bra, såklart, men han var jävligt på, på G. Nej, alltså. ja, men just West Bromwich är ju ett av de lagen som har imponerat allra mest i säsongsinledningen. Men, och den är väl. Väldigt... En av de spelarna som har Visat minst av dem ja. eh, Liksom den där jag Minns honom egentligen är idiotutvisningen Han tog bort dem mot var, det, full, eller vad, var det nu ja. var eh, Och liksom har inte riktigt kommit igång Men nu visar han verkligen Ja han kan kanske. sin klass Han har liksom Knutit näven och Bestämt sig för att kämpa kanske eh, mm. Och det är ju Jävligt bra om man Kommer få igång honom Usbeken uh, Verkligen uh, Men uh, det är många Shane Long också. Det är ju fantastiskt inlägg till uh, Odellvinnies andra mål när han kommer och typ slängnickar in. Uh, mm. och det är Shane, också... man, får, man får väl ändå Shane Long ju. Har man ju ändå inte tänkt att han är så pass bra som han har varit dum den här i år också för den delen. Nej, han är ja, Visst ganska mycket allround Spel då Inte bara någon jävla Snubbe som ska peta in bollar där framme, att han har en väldigt Ja, fint Passningsspel Bra och kan ta emot boll och För det liksom spelar ju hyfsat mm. klokt ändå. Och det är nog bra Det är bra att de har sådant När de när man ska spela tillsammans Med till exempel Odin Vindy som mer kan gå på Inspiration Mm. Ja. Jag har är även säkert. googlat det här med Jakob här att Jag var med och vann eh, U20 eh, VM i Kanada 2007 tillsammans med Goero Di Maria och Mauro Sarate Ja Vissa av dem lite bättre ja, <laughs> eh, Men han kanske är på väg nu Blir Han Bli. Bli. mm. var eh. kapten i Racing som han spelade innan han gick till Uh, West Bromwich. Yeah. Jag är också mm. Mm. Ja, det är väl lite det att det är liksom, ibland finns ett undervärde på argentinska spelare, och framförallt liksom på mittfältet Jag menar, alltså, det är just defensiva. Jag menar, Cambiaso är väl oerhört underskattad mm. egentligen. Och ja, det är ju de mer offensiva Pjäserna som syns och mest drar in cash. Men. Letar man så Finner man det man ska. Ja. Jag är ju, man for, Jag är fortsatt imponerad av Ben Foster Jag tror inte att han skulle kunna vara så här stabil och bra I ett lag i, igen faktiskt Jag har ju ändå trott lite på Ben Foster Och han är en stabil målvakt Men sen är han ju inte världsklass är jag inte. Nej men han känns Nej. lite misstagsbenägen Som typ alla andra brittiska målvakter eller engelska ja. liksom Chris Kirkland och Scott Carlson. Han, liksom, han kan göra någon sån här grov tabbe utifrån ingenting som i ligakuppen mot Liverpool. Han släpper in ett långskott från Sahin som inte alls särskilt svårt. Och sedan eh, även var det ett gesilskott. Han typ tippade mellan egna benen över ribban. Ungefär liksom. Så det blandar och ja. ge Ja, eh, om man ska prata om 15 lite Så är, ser det fortfarande Helt bedrövligt ut Ja det är cast är det Och framförallt För svarspelet Yoshida Gör det ju inte bättre än Neufeld knappt eh, Och i övrigt så Känns det inte riktigt Som det är någon som kan göra något bra Det enda jag ibland Kan bli lite imponer se att man finnas någonting Det är ju eller ett, det finns ju la så såklart Ser man att han kan ju spela fotboll Och även Ricky Lambert i, i, Och Ramirez Så han är lite fel Han känns lite fel i det här laget På något sätt Han har inte riktigt kommit in i engelska fotbollen ändå Men Det är ju det egentligen Klein kan ju visa Att han har någonting som kan blixtra I alla fall Han är ju han är bara 21 så han kan nog vara en sån spelare som kanske kan snappas upp och nu, nu när som det är, nästan är klart redan nu känns det som när eh, Southampton kommer att åka ur om de gör det så är det ju en som typisk spelare som kan snappas upp av ett from eller Stoke eller Wigan kanske något sånt lag som kommer klara sig som troligtvis klarar sig kvar men inte egentligen har några extremt stora finansiella muskler men gärna att plocka in Lite hyfsat unga Bra spelare mm, Plocka russin under kakan mm. Exakt. Det är det som är lite tråkigt för Samt Om det nu fortsätter så här För att den här säsongen Även om den visserligen kommer att ha gett En säsong i Premier League Så kan det innebära i förlängningen att som sagt De får russin de har i den där kakan Plockas ur så att de kommer tillbaka Eftersom de inte har värvat så himla mycket och inte så lyckosamtidigt så kan det bara innebära att de blir av med de, det bästa de hade när de var nere och kommer tillbaka med ett svagare lag till Championship. Mm. Jag menar, de blev ut 150 miljoner för Gaston Ramirez som inte var intresserad av liksom, och sen säger att de åker ut. Vill ville Gaston Ramirez 22 ja. år tror jag nu, spela <laughs> ja. i The Championship. Häng. Eller kommer att säljas för halva summan Till ett Premier League eller Serialag Men mm. du får ju inte tillbaka de pengarna får du Inte i alla fall Nej. Speciellt inte om han inte kommer igång riktigt heller Nej Nej det får man inte med Vad trist det vore ifall han, Om han åker ner och på något sätt får vara kvar i Southampton Och sen bara han inte kommer. Ja, men, ja just det om Southampton liksom Tappar väldigt mycket men Det är en grej Kanske inte riktigt liknande men som den Newcastle-lockningen är liksom Gutérez och Coluccini var ändå Ganska hyfsat stora Spelare i mm. den ja. liga liksom För vilka de var Men de hängde ju kvar där ett år I ja. Championship Och spelade upp dem för liksom de, de blev inte så brandskattade de liksom Nej. Blir, blir det liksom De kan ju liksom komma hur skadeskjutna Som helst ner till Championship liksom Och de Liksom blir riktigt käftsmällare Som typ Darby blev för några år sedan mm. Så jag har, jag har lite dålig koll på situationen i Star 15 Finns det någon som har pengar där? Fin, fin, fin, jag har alltså, om det Men, det men nu kommer jag nog någonting Nej, de, har ju, de har ju sanerat ekonomin Något fruktansvärt i alla fall För att ens kunna ta sig uppåt igen Inte för att det är några extrema Moneypants i Newcastle Men det finns ut som det, fanns lite, det finns ju lite mer trygghet I den klubben och i alla fall En ägare som med lite mer styrka än, ja, nu, nu, nu förutsätter jag Att det här inte är. är en så stark ägare Men jag har inte hört någonting Man brukar höra om det som i QPRs fall, när man vet att det är en ägare som kan mm. ha pengar. Eller Reddings i detta fall. Också, faktiskt. Ja. De har ju inte satsat så mycket. Nej. Ja. Vad, har ni några slutsatser kan man säga? Vi är ändå i fjärdedel delen i säsongen. Ja, så ja. alltså City har väl lite det mästar, problemet Att liksom de förväntas mycket, de kommer inte upp i nivå det kanske lite mättnad eller nej, inte mättnad men lite samma skärpa i alla fall. Man kanske tar det lite på om man tror att det ska gå lite lättare än vad det gör. Mm. Det är ju någonting de verkligen måste sig ur men frågan är ju om det blir en maskin eller med någon annan. Det skulle väl inte få någon nu om det blir ett byte om, de, om det blir några förluster istället för några oavgjorda i ligan och de liksom håller på ligger det kan snabbt några 10 poäng i titelrejset i december. Kanske så jag menar då Kan det bli ett byte där Sen får de om de, de verkligen Byter under säsongen eftersom man är Svindyr att köpa ur med sitt Femårskontrakt mm. uh, Vi får se även fast de har en massa pengar Men uh, mm. de, ja. de ligger ju ändå bara två poäng efter en Så länge så, så länge de inte ja. tappar mer så Fan. är det ju ingen, ingen fara Än ja. så är det ingen fara på taket Nej För det första ska de ju möta Ja uh, United den 9 december. Mm. Där kan du, ja, bara där kan du ju mm. göra make or break mycket som helst. Jag tror att man kan... sa ju det på presskonferensen att det låter ju som vi är liksom två från topp botten. I ja. men inte två poäng från toppen. Som vi egentligen är. Jo, det är lite väl hårt med det, när man mästare. Ja, halv fullt halv tot, glas. Exakt. Nej, så är det oh. och spenderar hur mycket som helst. Mm. Men den största. Körkligheten man kan dra om halva så, eller första, fjärde delen, det är ju att fan Persi var värre krona. Ja, verkligen. Han har ju burit ju nej stora delar av den här säsongen så länge. Ja, målmässigt är det verkligen som är roligt. Det är en slutsats. Den andra slutsatsen som jag har sagt många gånger. det är ju att qpr Redding och framförallt att h inte håller för Premier League i alla fall framförallt inte Salthampton, Reading och QPR känns som man kan ha större möjlighet att sprattla men Southampton har ju Ja, alltså fortsätter Sunderland spela sand, så här dåligt så kommer de åka ur. Det är ju inget att snacka om. Och det är det också. Mm. Eh, och sen i mitt så kan man ju West Ham har gjort det jäkligt bra. Mm. West Bromwich har gjort det ännu bättre. Mm. Mm. Det är det ju. Ja, är stabila. West Ham känns ju lite Newcastle light så som Newcastle ja. kom upp ifrån. Premier, eller från Championship, liksom. de har de tappar inte så mycket de har en bra grund en del smarta värvningar, fint lån av Carroll, jag menar det mm. de, spe, de spelar en fotboll som löser det här ja, ja. ja absolut och sen kan man ju Liverpool är ju väl fort, måste ju ändå vara säsongens ändå vara säsongens besvikelse hittills kan jag tycka tillsammans i viss mån med Newcastle Tottenham Tottenham, fast Tottenham, De är ju ändå bara, de är på samma poäng Som fjärdeplatsen så Spelmässigt ja, Men jag tror att Erik Niva som påpekar I Eurotalk att de matcherna de har vunnit Är mot de fyra lagen Som ligger sist i ligan Jo, det är sånt man får lägga in Och där på så sätt så Kanske man inte ska döma livet på lika hårt än Då man har mött mm. alla. Ja, efter nästa omgång så har man mött eh, Alla alla topp, vad blir det De mm. har mött United City man, eh, Chelsea, Everton, West Bromwich Attacern har man inte mött Arsenal har man mött så, I sådana fall har man mött sex av topp sju Lagen mm. på de här mm. första elva omgångarna Så det är klart som fan att Man, man ska inte dra för stora växlar det, det går ju fortfarande reda upp där och fort, Framförallt om Liverpool var inte så dålig form ens Faktiskt de har, Nej, Det är ju bara att man inte har haft lite problem att göra mål Liverpool är mm. Ja, åttonde bästa form i ligan har man just nu även om det har varit det är fem raka utan förlust. Det är fem, faktiskt det är fem raka utan förlust så är ju på väg åt rätt håll i alla fall. Ja, och jag menar det, det är det liksom det känns ändå som, som finns en lugn i klubben. Jag menar det är ägarna som har försatt sig denna situationen på eget bevåg. Jag menar Rodjus har nog ja. ändå framtiden för känner har en bra idé. Han kan bygga på detta och han, han Jag tror fansen kommer igenom alltid. Det borde ägaren också göra Sen vad han gör av den Det är ju liksom Upp till honom Men det är just det liksom. Nu ska han bygga truppen Komma topp 10 i den här säsongen Och sedan Får vi döma honom Efter nästa säsong ja. mm. Vi får se lite vad som händer med Arsenal För de Om några omgångar kan man känna att det är de som är den största Besvikelse hittills mm. faktiskt. Och ja, det, det är ju på väg åt det hållet känns det som. För de har ju ändå spenderat en del pengar, även fast de blir av med fan-Persis ju ändå. Fan, Men, in tre vart ja, är... <laughs> som är, de, en med hundra landskap och i tyska landslaget för fan. Ja, liksom som liksom burit villa i och Malaga liksom till. Spanska toppen och, och liksom skitung i mm. Ja, precis. Mm. Och även är eh, landslagsman för det, mm. för det Spanien som, som har vunnit en del. Ja. Mm. Men det är kul att det börjar. Det börjar ju sätta sig lite i alla fall. Det ska man säga. Framf framförallt botten toppen, sen är det mitten. Det är ju ganska jämnt då alltså det, är ju typ, det är ju sex ja. poäng Mellan Liverpool och fjärdeplatsen också Det är inte särskilt mycket Nej, Nej precis det med fjärdeplatsen Det är jag menar, top, de tre lagen har satt sig, Tycker jag, mm. de tre lagen har satt sig. Mm. Sen emellan där Det är där man ska se var de landar Lagen mm. Vilket är i för att det är så Om man nu vill ha allsvenskan <ileri> ja, det är klart Det kan bli spännande ändå, vet du ja. Du saknar den redan Ja, ja absolut ja. Jag ska gå ställa mig på ett Regnligt stadion och se På ingenting Nästan helt tänkt <riset> mm. <sa> Ja, jag <görs> kör <så>. Ja <riset> uh, Ja, avslutningsvis Jag har ju en fråga till er, faktiskt, det är mer Har ni sett den här Liverpool-dokumentären Som eh, vi satt hade Första avsnittet ser inte sett mer. Mm, okay. Jag har faktiskt inte sett Jag är alltid dålig på ett tag i sådana där saker. Ja, jag kände också det. Jag kom på det nu när vi pratade lite. Mm. Jag kan ju tillägga att Brendan Rodgers sa efteråt nu liksom att sista avsnittet har ju sänts i England. Mm. Och då sa han att jag kollade inte på det och jag glömde att det är över. Mm. Ja. Det är helt hundra det men det var innebörden av det hela. Det är skönt att folk som skönt att slippa folket som går runt och dem med kameror hela dagen Det är nog det. Och nästa helg kan vi prata om någonting i alla fall. När vi avslutar då är det ju söndan som gäller i alla fall, det kan vi ju konstatera. Manchester City Tottenham den här, Newcastle, West Ham och sen Chelsea, Liverpool. Det är fina grejer. Den är riktigt god faktiskt. medan den andra dagen är mer samt 15 svamlsigt stockuper. Alltså med United. Det är inte riktigt bona kill. Det är mer bowerkillare. <laughs> Verkligen. Ja. ja. Då får ni köra era avslutande ord. Robin får börja. då Ja, klä er varmt för det börjar bli kyligt här. Och mig i alla fall, och jag tror jag nu börjar bli resten av Sverige också. Uh, uh, och sen är ni fan i att försöker köpa man från den sambiljetter på fredag för det ska jag. Vi... <laughs> ja. Skulle du köpa så att en expressen kompis kanske inte kommer dit ens. <laughs> Nej, det ska han jag. Jag Min expressens kompis skulle jag nog kunna tänka mig att köpa en till till mig. Sen river du sönder framför han på. <laughs> jag har fixat. Ja. då. Oj oj oj. Så <laughs> ja. ja. Så kan, kan det gå. Bra prank. Har du tips ja. där Robin? om du Trick or treat. Lite sent så. Okay. Eh, och då kan jag säga att eh, ja man ska följa Robins råd om eh, att det klär sig varmt. Jag har själv börjat med långkalsången. Det var trevligt. Och även nu under vintermånaderna är det så viktigt med energin så då kan man ju passa på att faktiskt börja träna så man får energi därifrån istället från solen och TV-skärmen. Mm. <laughs> och även följa jag på Twitter och på liveredsiden.se. Mm. jag får hålla med de två föregående talarna. Jag tycker att eh, eh, ja. Jag tycker att man ska se på Premier League heller helt enkelt. Det är väl det jag har. Jag har inget inget, inget käckt putsligt att säga. Jag ser att en vän har gjort ett Swedish Nyan Cat, så det kan vi tipsa om med Abba Mamma Mia Remix. Googla det. Ja, i övrigt så tackar vi för oss här på PL-podden tillbaka nästa vecka. Kommer även komma upp förra veckans avsnitt om det inte är uppe när den här kommer upp. Men det kommer komma upp i alla fall. Så oroa er inte för det. Själv så laddar jag in för ett litet jobbmöte nästa tisdag. Det ska bli spännande. Vi får se hur det går när vi spelar in nästa podd. Ha det gött, så hörs vi igen nästa vecka. Hello. Hi hi.